І нарешті хочу попередити, що цього року доступ до коридору на четвертому поверсі праворуч заборонено всім, хто не хоче померти в нестерпних муках. Гаррі засміявся, але його майже ніхто не підтримав. Мабуть, жартує? Півголосом запитав він Персі. Не думаю, відповів Персі, насупившись. Дивно, бо він завжди пояснює, чому нам не можна кудись іти. Ну, скажімо, кожен знає, що в лісі повно хижих звірів. Міг би принаймні старостам сказати. А тепер, перед тим, як лягати спати, заспіваємо нашу шкільну пісню, вигукнув Дамблдор. Гаррі помітив, що усмішки решти вчителів стали вельми штучні. Дамблдор легенько струснув своєю чарівною паличкою, ніби зганяв з неї мух, і з краю палички вилетіла довжелезна золота стрічка, що знялася над столами і звиваючись мов змія, почала зображати собою слова. «Кожен вибирає свою улюблену мелодію», – оголосив Дамблдор. «Но, починаємо!» І школа загорлала. «Гогворц, Гогворц, гостроворсий Гогворц, просимо уклінно вишколити нас, мудрих і тупеньких, лисих і глухеньких, і шмаркачів, що йдуть у перший клас. В наших головешках ще гуляє вітер І засохлі мухи по кутках лежать Там на всі предмети місце віднайдете Бо в порожній горщик легко все запхать Дай, будь ласка, Гогворц, мудрості своєї І про все таємне чесно розколись Не лінуйся, чемним будь, нас учити не забудь «Не згоріть наш мозок! Не журись!» Пісню закінчували хто коли. Зрештою, залишилися тільки близнюки Візлі, які вибрали мелодію дуже повільного похоронного маршу. Дамблдор диригував їм своєю паличкою, а коли вони доспівали, заплескав чи не найголосніше. «Ох, музика!» – розчулився він, – витираючи очі. Її чари перевершують усе, що ми тут робимо. Ну, а тепер спати. А ну, бігцем. Першокласники-грифіндорці, обминаючи гурти школярів, рушили слідом за персі. Вони вийшли з великої зали і пішли мармуровими сходами вгору. Гарінні ноги знову були наче свинцеві, але цього разу через утому й переїдання. Він був такий сонний, що вже й не дивувався, коли постаті на портретах уздовж коридорів перешиптувались і тикали на них пальцями. Або коли Персі двічі заводив їх у двері, приховані розсувними перегородками і висячими гобеленами. Позіхаючи, і, ледве плентуючись, учні подолали ще кілька сходів, і Гаррі вже думав, що ця блуканина ніколи не закінчиться. Аж раптом вони зупинилися. У повітрі попереду пливла ціла в'язка дрючків. А коли Персі ступив їм на зустріч, вони почали на нього кидатися. «Півз!» – прошепотів першокласникам Персі – «Півз полтергейст» і підвищив голос. «Півзе, а ну, покажися!» У відповідь пролунав гучний різкий звук, ніби хтось випустив повітря з м'яча. «Ти хочеш, щоб я пішов до кривавого барона?» Щось ляснуло, і перед ними виник ротатий чоловічок з лихими чорними очима, що висів у повітрі, схрестивши ноги і учепившись за дрючки. а – протягнув він, лиховісно посміхаючись. «Малючки-першачки! Яка радість!» І зненацька кинувся на них.